פרק ג. ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה, ויביאהה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני, ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם. ויאהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות. ומזבח ומקטיר. וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה. ויאמר אלוהים, שאל, מה אתן לך? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול. כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך. ותשמור לו את החסד הגדול הזה. ותיתן לו בן יושב על כסאו כיום הזה. ואתה, אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי. ואנוכי נער קטון, לא עדה צית ובוא. ועבדך, בתוך עמך אשר בחרת,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 אשר לא היה חמוך איש במלאכים כל ימיך. ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי, כאשר הלך דוד אביך, והערכתי את ימיך. ויקץ שלמה, והנה חלום. ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית אדוני, ויעל עולות ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבדיו.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 וימות בין האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי. ואמתך ישנה, ותשכיבהו בחיקה. ואת בנה המת השכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להיניק את בני, והנה מת. ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי.